زمان رشتو زمان صحابو خلفاؤ اغ خلفاؤ چا غیب بسیلار مندن کی اوائی پسملار دی روانا بسابو کی صلور خلفاؤ دا دیر اهم دی رنبی پا خلفاؤ ارباؤ اول ابو بکر صدیق ری رضی اللہ تعالیٰ نو آن صحابی چنبی علیہ السلام خپل اخپل لخت جگر ورکڑے ادائشی غندی بی بی آن صحابی چغارے پاغہ غارے سوڑ کے داغت آئید و نصرت مل کرتے سخ مقام کې ابو بکر کرے وا آن چپاله میدان د جنگ هغه څو وختونه کې ابو بکر صدیق دا غسر موجود دی هغه صحابي چې داغت صحابیت بیان خپل وړاند کړ لصحابيه ملګری دا ملګری توبه کې راځي د نبی عليه السلام خاص صحابي رسول ابو بکرو خلیفہ اول دیم خلیفہ عمر چاگم اخپل حضرت حفصان حضرت ورکڑو نبی علیه السلام سکھڑو درم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو چاگت دول لر یعنی نبی علیه السلام اخپل لخت جگر ورکڑو زنورین اوتا ہوئی یوم رشویوا بلے پنکاور کلا اوسرورم خلیفہ خلیفے حضرت علی رضی اللہ عنہ چه د نبي عليه السلام د محبوب لور فاطمه نبی عليه السلام اغا تا اور کړه وا خلفای کی لې مقام لري ابيا په خلفا او سلوورو کی ابو بکر لې مقام لري نن ک یو ک سراشی پڼټونو چیرې اخبارونو کې چپا حضرت عبوبکر صدیق جلانو باجی سخل کو شیعو آدھا تعال لگو رے چپا حضرت عبوبکر داسے دے باجی خالق پا حضرت معاویہ الزامو تعال لگئی دس آبو پا بارکی اول دو قرآن آیاتونو یو آیات نرے قرآن کیا اللہ ہوئی اولائی گا المومنون حقا دا مؤمنان دریشتنی حق هغه په حق دریشتنی صاحب کرام اولائګه او مؤمنون مس کی زميري ورو هغه زميري فصل مبتدا او خبر کی چکل زميري فصل لاشي خبر ډيره اهمي اولائګه او المؤمنون حقا دا مؤمنان دریشتنی سورته انفال کې دوه راځي اول کې اواخر کې دا رنګي سورته بقره کې راځي وایزا کېل لهم امنوا کلاچ ویل شي دی منافقینو تا ایمان اولې کما آمن ال اذا شي دیتہ آمنو کما آمنن ایمان وړي په شان دی مان د صاحبو انص مراد صاحب کرام د ابن جريروي اے خلقو د صاحبو باندې ایمان وړي او خدای صاحبو باندې مانی استا سيمان به اړه ده دا با قریب د اول سپاره په اخر کې آمنو بمثل ما آمان توم فقدیت دو که ده خلقو ایمان دو پشاند دو ایمان د صاحبو نو ده ده خلقو ایمان سیده او که دو صاحبو اون دی ایمان نی ایمانی نه صنده ایمان نو چه یو بدبختا با ایمانا على دو صاحبی رب بدوئی صاحبو تنقیس کوي صاحبو نقصان او عیبونه بیانه ایمان چرته ده حسن ایمان دشت قرآن وای فام امنو بمسلمہ امنتم فقد صورت دی باطاره د دو دو دوی امي پاري علم بي مخ کوي وکذالک جنان امه وستانا دارنگی گرزوری اے صحابو منگ تا سر را یو ٹول گے آدلان صحابو تا سو یولوی خلقے تا سو آدلان یہ تا انصافدار یہ تا سو بہترین خلقے صحابو اندے منصف کل پیدا کی دا صحابو اندے آدلان دندار اکل پیدا کی کل کل قرآن کیا اللہ ہوئے اولائکا هم المتقون دا صحاب دی متقیان پرزگار اولائکا هم السادقون دا صحاب دی صادقون مومنان دی پسچا متقیان دی صادقین دی سورت حجرات کې علاوے ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينوه في قلوبكم الله وقکلې دے اصحاب تاسو ته تا ایمان ستاسو پزرلونه کې الله ایمان وقکلې دے د صحابه پزرلونه کې ایمان مضبوط او راسخ او قه او وزینوه په قلوب او خستر کلې دا ایمان ستاسو په لونو کې وچه ذا چاپ رسول ایمان خستاو وخي الله تا, اخوخ ریکن اللہ تا. اخ واخ له الله تا د پا ز پدوي د پا غل ان والفسوق والسيان او بده کار کرے تاسو ته تا کفر نافرماني او خلاف دا صاحب بارك الله اوئ اولائك دا صحاب دی اسلام انتون کی راشدان دی الراشدین المغدی آ, آ، فضلم من اللہ کلو اولائکہم الخیر البریاء دا صحاب دی بہتر پمخلوقات پمخلوقات کے بهتر خلق دا انبیاء نرستو اغساب دی اولائکہ قم خير البريا دا دي بهتر په مخلوقات دا بیاو نرسته ذ ساب او مبارک صورت ال عمران کې الله وې خیر خير امهت ان اوخرجت للناس او تاسو ور امته بهتر امته ولي بيتر امته اوخرجت للناس چوخ کلیشوی دی دا امد بارا دفیدی د خلقو دا امد بخلقو تفیدر سی تا امرونا بالمعروفی وطنحونا المنکر تا امر بالمعروف نحن منکر کوئی اوغا صحابو کی موجودو دا په میدان ولارو چا غید چا پروانو ساتلے آغا امر بالمعروف څنګه کڑیو اذ بادشاہ حالو له سزا سزا ورکړی وا دا غینه بدل غسه او سابو اند کار سکول شي بالله او یقین وکاوې په منځ الله ایمان بارو دا غینه سابو پبارك الله د عالم عمران کې قائمه يتلون ايات الله انا عللي وهم يسجدون دا یو ټول ګره خلک سماپد دین باندې ولال صاحب په دین باندې خلک د شپې او د ورځې تابعدار دي د حکمو ځ الله امرونا بالمعروف وينهونا عن المنکر وَأُولَئِكَ هم الْمُفْلِحُونَ اللہ وی صحابہ کامیاب صحابہ ماں کامیاب کری اللہ وی ماں بچ کری دی گنانا دی صحابہ ببارک اللہ صورتِ مائدہ کے ہوئے دائیو داسِ قوم دی يحبون وَيُحِبُّونَ ازِلَّةٍ عَلِ الْمُؤْمِنِينَا الذله على المؤمنين عزته على الكافرين دا یو دا شقوم دې چې د دې د الله سره منګي الله دې سره منګي په مؤمنانو په خپل منځ کې کمزوري دي تابدار دي او بل تاجزي اعزته على الكافرين په کافرو سخت دي دا چې په پیغمبر ماین او سختو کافر چد پیغمبر د او د صبح هغه صاحب مکه ته نو ور کړې لاسونو لوخي اوتنیو لوچ د پیغمبر د او د صبح نو کته گذارو د پیغمبر بیزتی بسم من کته گذارو اغه ماين صاحب دا رنګي الله یوجاهیدون فی سبیل الله اغه زما په لار کې جهاد کوي ولا خافونا لو مطلعم عرضتشاد ملاماتان ننهيږي بغیر زمانا ذلك فضل الله يوتي ميشا دا زم فضل چ چالو کوم الله وي ذلك فضل من الله دا فضل دي طرف الله نه اولائك هم الفائزون اولائك هم الراشدون اولائی گا هم الساجبون اولائی گا هم الممنون حق اولائی گا هم المفلحون کامیاب دی متقیان دی راشدین دی ماغر کردی ابیاوی رضی اللہ عنہم ورزوان دساہابون زخش علیم اللہ ویزدن خوش علیم او ختول دنیا واورې و متواورئ او رضی الله هووم الله خوحاله شوي د صابونه الله راې د یو بمان غراشي جمونه به رازیي د قیمته پورې او غ به د سابو خ مخه نقصساونه باې نه د ص ایمان نشته ته پلانې ص ایمان نشتا رضی اللہ عنو ورزوان زتنا خوشا لیما اغازمان خوشا لیم صحابہ دا سے خلق دے اولائکا علیم صلوات من ربهم و اولائکا ام دا صحابہ کرام پدین شابہ سے دے زماد طرفنا الله و افرین دے اور رحمت زمادت طرف نہ پدې او الیکہم محتدون او دا صاحب کرام په سملار دنیا کې دی روان اگر که خلق او تبد نسبتونه کوي دا په ہدایت دی روان نو الہم مغفرت و رزق کریم دنیا کی ما دنیا کې ما په خنا دا ارضك عزت منده ولهم فرت وعز كريم ذ دي صحابه سرمدري وادي کړي علاوه سورته عنكبوت کې راځي سورته نورگه وعد الله الذين من قوم واعمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ما ماذ صاحب سره یو وعده دا کړی دا استاسو خاندانونو کې استاسو په ورستو شاګردانو کې با تاسو نه خلق پات دنیا کې دیندارا تاسو نه ورستو دیندار خلک پات کوم یو ول يوم کن نلن دینوم اللذ او زالوم دا سوچ پکم دین باندې نو آغا دین با تاسو تز خوخوما تاسو با اغیبان رضا کی گئیو تاسو بین خوخوئی او تریم وعده او سکڑیو وَلَيُوبَدِّلَنَّوَمِّنْ خَوْفِهِمْ أَمْنَا تاسو لبا امن درکوما او کورا باغا ملکونو سنگا امن راگلیو آغا بادمانی ختم شویوا امن راگلیو دا عدی آغا رواد چراجی دا جل او اوصابه کرام د الله کتاب واورسته ده اای ام کو بملکونو ملکن القورقا او هغه دا کی اوه شوکی هغه په سبه بدل شوی وي او په امن بدل شوی وي هغه قربته منګای هغه په مالداري بدل شوی وا داد صاحب او د کار نامو بو خو په شرط ددی یا بدون نی لا یشرک نبی شیا دا رنگه اغا صحابو ببارک اللہ سوئے اولائیگا آزمو درجتانا دا صحابو لئی درجی والا خلق دے لئی خلق دے اولائیگا اللذینانا تقبلو آنم احسن ما عملو دا خلق دے داغی نزامل قبلو مرخیستا دیچ چې ما عمل کے دی قبلو مرلا ہوئے دا صاحب دا صح خلق دي ها والذینا آمنو اشدوا والكفار رحمه بينهم با خپل مينکی په یوبل میرباندی یتقونا فمن الله ورضوان دا لنګید ماچه کما یعز لو صلی الله عليه لقد رضی الله عن المؤمنين زماد قسمي زذ صابو نراضي ما اصحابش پیغمبره تاسره بیات کو لان د کیکر ذونینا پاغه بیات کی حضرت ابو بکر او هغه سړي مننت کا او د نبی عليه السلام غريته لاس نيزه کاو مننت د پاره حزته ابوبکر رحمکه شو او سړي د پیغمبر غري مبارک تلاص مند دي کا وګن پوتره بدل لاس واه او د ابوبکر خاص دوست هو هغه سړي د شه ابوبکر توګه دی دا وای ابو بکر ته د نارووی دا سره تو غوړیدل حمل ګړې وی زم دا سخصوی کله ای ابو بکر ورته خپل فرج او ستا سخت او تل الفاظ وی زه پیغمبر په مینه او په دین باندې ز سرخصوی ما دا ګندلاسو پیغمبر کید تل ځکه نبی علی سلام ابو بکر ته وی حمل او ابو بکر خیر ده د بیزاتې په وجه زما ګری تلاس نمنځ دی کای ماته مينت کای چې خیر سوال د لکوم ترخاس د توقوم دا شرطونه و منا پدې کې فایده اغا ابو بکر غونده ابو بکر ها آو دارنګي حيو صورت کې الله د صحابو مبارک د اعلان کړې ده دلته وی قسم دې ز خوشاله مد صحابونا چتا سره بیات کاو لاند دا ونی نا او زه پوهم چې دا غي پزرو کی ما اطمینان دا اوسته او چې دا یې لیک سورې اطمینان او زه پاره کې الله د صاحبو بیان کړي چې پوتورو میدان کې نبی علیہ السلام صاحب او یوازې پرخه میدان دی او صاحب یوواز پیغمبر پریخو ده نو په حالت کې صحابه قابل د بدی دیو کني دي دی. دي کني دي خامخادي چې نبی اسلام یووازې پری دیو صحابه ته یو خاته خوان من دی وي قابل لیک بیا چې دغه ځکه چې نبی اسلام یووازې پری دي او څنګه دا غه نه الله تعالی صحابه مبارک سوې چپه دا س حالت کې غي پری دي الله ذکر زما واستاپه خدا خدارالل چاغم ورچه پر خدا چ نبی عليه السلام صحابه مقركلو او دا پیغمبر خبره و نه منلا اوغه میدان ته د خشو دوه میدان کې نقابل ذلان او د تاند بیا ذکر د پیغمبر او د امی خبره و نه منلا صدا دا الله قسم کوي لقد عفانكم زماد قسمي لام فقد قد مازي داخلي زماد قسمي اي صاحبو سمعف کری ما تاسو نو تولر سم افخلي لقد عفانكم زماد قسمي ما تاسو نو تولو سيزونو معفي کلي دا انشاء الله معفي کي لقد اوطه الله ته چپ په پینزل سمج په در سمې ناکار بدترین مخلوق پیدا کیږي چاغه بزمایو یو یو صحابي بدنامي کلاوا معاويه بدنامي کلاوا ابو بکر بدنامي کلاوا ساوې كلام بدنامي کلاوا بیا بدنامي نذکه لام فقد قد قتف مازي قسمي معنا لقد عفانكم قسم دی ما فکری الله از تا سنا بیعیو سلی پیزر پنس اس کے صورت کی بیا ہوئے لَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنُومِ قسم دی ما فکری اللہ دا گئینا مَا خو مَا فکری لَا قَشْمِيَوَي مَا اللَّهُوِي پیغامبار آسن چھ تیک گناہنگار ثابت نکی چھ په میدان دیو وازی پری خی تب پیگر اللہ انتان ولیدو صباحو د نیټونو دورې صحابه بدنامي لزما او ستا په لکهم راځي چملا صحابيودک اسینو کيروسی دغه سب غلط خلکو نا نا نا یا ساتي د صحابي مبارکي په سلکه معمولی سزم نقصان رانو ولې غنی ایمان د خطا پیدا کی الله پیغمبر توي فاو فوانوم پیغمبرا تم مافی قوا داینا تو تم مافی قا واستغفر اللهم پیغمبره تولته بهن سوال کوه پیغمبره وشاورون فی الامر او د دین په کار کېتی مشوره اخلا د دن دین ملګری وشاورون فی الامر او مشوره کوه د انسانو لچیو صورت کې بنځزایا وی زما د قسم ما صاحب ماف کری دي زما د قسم ما صاحب او تاسو ماف کری دي دنج صاحب ګناغارونو صاحب ګناغارو بهشکه د کفر حالف کیو د ظلم حالف کیو ارڅو خوچ یو زله توبه وکړه دا او د پیغمبر نه بیعت پیغمبر سره به ایمان کړي داګینونو څه صاحبي غلط کار نه کړي بس دا غی نرسو صحابی غلط کار نگه کره با آغی دا شه توبه اوخ کلی دا چالاوی دا غی پزلونو کی ما ایمان لکلی دا لکل علا رازی چشه صافشی شي غی زون اللہ صاف د دا گندونو نا پتوبه سره چ شو په ځلکی ایمان او لې نو چې ځلکی ایمان یو ځل او نو د هغه ایمان بیا بل ديږي په بل سبه نه بیا او یاد ابو بکر غوندی ایمان حدی وجهه داغې مبارکه قران دې د آیاتونه بیان کړي یو آیات نه ده اصحابون الاولون من المهاجرين اولتن کی جنتا ابا کم خلی کی ایمان قبول کلے اولد محاجرین و دانسارونا دا ابو بکر و لنبی ایمان با پیغمبر پاک رو لے و صدق بیهی صدیق تا زکاوی صدیق اکبر چطب نبی علیہ السلام لنبی ایمان را لے ایمان نواغ علم ایمان پا پیغمبر ننمگ بدنامو او بانیو لگون خیر دن سن احسان باپا کیو عامیو با ایمان راپا جیگو صاحب او بانی بد ہوئی سب آمبر جے کی بد ہوئی عدالت نرے کرے سو کوئی حضرت عثمان خیانت کرے رے سو حضرت عمر بیدت کرے رے سو کوئی ار یو صاحب بھی بدنام کرے بازوی پټول صاحبو د یهودی اخلاق او اثر ټول کی یهودیانو شپټونه موجودو ها بازوب کې لادا وې کاراسو کی کاغذ جماعت والے کاغذ ناری نه وزنا نه او هغه صاحبو بد خورې قران او احادیث داغه په مبارک سره فیصله وکړي وګړه حدیث داغه په مبارک هيو حدیث وکړي نبی سلام السلام داغیب مبارک سے ویلی علا واسم من القواسم قاضی اببو بکر ابن العربی گرہ حدیث پائی کے ذکر کے یہ حدیث دا ذکر کے نبی علیہ السلام ہوئے ان اللہ اختارنی و اختارا صحابی بشک اللہ زغور کرمہ بشک اللہ زماند مارا زمان, زمان صاحبہ گو رکریری زاللہ گو رکری مخلوق کے زماند مارے زمان, زمان صاحبہ گو رکریری فجعلہم اسحاری وجعلہم انساری لزمان پا صاحبوں کی باز ما مارا سران گرزوری دی مال لڑیانی رکری دی یود آگے نا ابو بکر دے یود آگے نا حضرت عمر دے چاغی دواړو خپل لوريانی نبی علی سلام تور کړي ازماس خدان دي وان ساری او زماموه ویني دي زمامواونت کم بدین کې زماس خدان اوم دي خو په غبر یو فتوا کړه انهو س يجيو فی اخر الزمان زردی چرابجی په اخر زمانہ کې یو قوم زمام پو مت کبا دا شیخ خلق پاخرو خلقو کې بيداشی ینت کی سونو چا خلق بددي صحابه بدبیا نه کله ابو بکر بیا بدبیا کله عمر بدبیا نه کله عثمان بدبیا نه کله معاویه بدبیا نه کله طول صحابه بدبیا نه استاد سکاربسی تاسو بغلی نه سه تاسو بغاغی سره اشتي تاسو مداغی اسلام مجلسو نکوئے نا پیغمبر پاکوئے الله خبر شئی حرف تنبیحی رہو لے حدیث کے اللہ خلقو خبر شئی فلا تناکیوم ددا سے خلقو سرا رشتی مقائم ہوئی و دنور سرا مکوئی مداغین جنکیپ نکاخ لئی او ماغیلہ پریشت کې جنکه یور کوې دنيکا په ختم دا غي سره پیغمبر پاک وي الا فلا تناكعو الا فلا تناكعو اليهم خبر شي اغه سده نکاون مکوې دا جنکو سره او دا غي خپل جنکه یغي د پنیکا مور کوې الا فلا تسلوم خبر شي من نور ور سدا مکوي من پسې مکوي په یو پلار فارم کې مودريږي دایي سدا حضرت ورېزنه علا فلات وسلم د پښټې باندې د اقتدار اوګي وي خېف کې صحابي په څار سو وی مل مدوت کیو یو بیا اره کته د ووت کړه اقتدار کړه زی اواز صحابي چاغه د پیغمبر پاس خلانو کیو آغه پیغمبر په معاونین وکيو قران هغه تا صحابي وي وي الله او ته صحابي وي وي پیغمبر او ته خاص معاون وي وي پاغي الزام لغي پیغمبر پاک زانلري کا منځو سلام کوا جنازه په مکوا رشتيو سلام کایم ديو خير دي گذره پکارد خير دي سوق مجبوري پیغمبر پاک دانوي چې خیر دي مجبور نه علا فلا تناکعو علا فلا تناکعو علا فلا تسلو مام داس خلق سرم زنمکوی پیوز علا فلا تسلو علیم خبر شئی او داس خلق بانی جنازی مکوی کلاسی یو مردار شي جنازی لیلال شئی دیوی ید خیر دی نور خوا عقید خوا اگر کس صحابو پس بدوی چکم خالق صاحبو په سمدوي یو صحابي خپرې دا که معمول صحابي ته صحابي ګوټه وي امدا غدان انجام دي دا رنګه عليه مول لا نه پیغمبر پاو کوي پداشه خلقو دلا نتوي زماځه طرف نه پیغمبر پاو کوي الله الله الله ویری پره <میرم> بار پاو کوئی او یریږي د الله نازما صاحب او یریږي د الله نازما صاحب مبارکه او یریږي د الله نازما زما او یریږي او یریږي لا غرزن منی سه دي صاحب لرا نخير زمانہ چکل یو صحابي نه خرځي چاغدا کړيو کلابل صحابي نه خرځي چاغدا کړيو کلابل صحابي نه خرځي ویل کا نه خبر سوکلی دغه نام بوله ملاوشي زه په ځخلق نه وډیږه د اده مو قرارې پیغمبر په کو اله تتخزوهم غرزن بعدي منی سه دې سه بوله رانه خي رستو فمن احبب با حب ی حب او ما چاچ مین او کلمه سره اڅوک چې دیسره مینکې زما سره مینکې د صحابه سره بدل زما سره بدل کوم انسان چې صحابیو ته په نسبت کې ره پیغمبر ته په نسبت کې انسان د صحابو سره مینکې پیغمبر پاک وی ماسر منکے سوچ پیغمبر تا بد نسبت گئی نو پیغمبر پاک وی ما تا بد نسبت گئی اس پھولا گورا فاقض ازاؤم چاچے دیت تکلیف ورساؤ پیغمبر پاک وی فاقض فا آزانی تکلیف ما تا ورساؤ آو چا چا ماتا تکلیف ورساؤ اغا تکلیف اللہ تا پیغمبر پاک نن پساع بیبانه الزام لگی کتابونه وګوره کتابونه موجوده د صحابه د او د روافضو بودود مګه تکه کای عرب صحابه بدنام یا هغه څوک کارمخ یو کورستې پیغمبر پاک وې اګه نه هیڅ مگر وې تا نقصان نو سول دامتان نقصان دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وې فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَاسِ عَجْمَئِينَ چاچی ساباوتا کنزلو کرب سب شتمیں اونے وے سب پمانا عزت غستلو سرا شتم معمولی نفس کنزل لی پشاونو گودو ویزا مالا آیاو سب دی عزت بزتی کول آ خلید چاغد صاحب او بیزتی کوي ورسره آمې کوي په عام خلقو تداچل جنو او کې صاحب زادي زادي پیغمبر په کوئی فمن سبو چا چی زت واغز د صاحب او بیزتی کوي فعل لعنت الله والملائکه تي والناس اجمین پاغد الله لعنت دې باغ از ما لاند ته باغ از تم امی مخلوق لا نته صحابه بسي بدويل پیغمبر په باغ صحابه बारे کیسوي نبي عليه السلام وې ان الله اختارني واختارني اسحابي زالغور الكريم ما ده باغ از ما صحابه ګور الكريمي فجعل لي منهم وزرا وانصارا وسحارا سماز پاره په دې سابو کې وزیران مقرره کړی دي وزیر د بادشاه سره بوچ پورته کوي ودا وی فاقي وزیر دی او د فلانه وزیر دی ځکه وزیر د وزیر نه د وزیر و بوج پورته کوي دا او د بادشاه سره وزیران بوجونه پورته کوي او بادشاه ورکانو شو کوله دا لري محکم خپل پل وزیر ګرځي پیغمبر په کوئی دا صاحب ماشر په دین کې بوجونه پورته کوي باللی منموزه پسابو کې باجه زما وزیراندي پس با کې با زما انصار معوی ندي پسابو کې با زما ااساررن خرګ ندي لوریانې مع سره ندي فمن صم آسو بیزتیک لی صاحب دا غی بد بیان مخلوق دا فالے لعنت الله والملائکه تی و الناس اجمعین پدا سے خلقو پټولی دنیا په لعنت وې د الله زمام په لعنت تے بل حدیث پیغمبر پاک وې ان الله اختارنی بشکل از قر کلمہ وقتارنی اسحابی زماظه پارې زما صحابه ورغلي وجعل لي اصحابا وايقان و سارا ماظه پارې صحابه ګرځولي معاونين رونه دي زما معاونين دي زما خران دي زما و یو څه خبره کړې ده خبره دي د قیمتي پیغمبر خبره زما ستنه ده زه هغه تخفل معلوم ا او یو کاستخدل دوست معلومه دوست رزینو و اذا خده او دا بیکار پیغمبر تخپل دوستان معلومو پیغمبر تخپل ملګری معاونین معلومو نو پیغمبر یو خبره کوي وسيجي قومون زرد شرابشی یو قوم با دوم د حسابونو رستو داس قو م با پیداشی ذما پومت کے یو عیبونَوم و این قسونم چضاء سوابر عبود بانی دا کردی ابو بکر دا کردی عثمان دا کردی زردے یو قو م با پیداشی ذما پومت کے چضاء سوابر او دا غین نقصانب بانی خو تاسو به کوئ تاسو به غيلي خیر به مال زاد مولا یاران په خپل آو کې دی شئ چې چل به په صحابو کې او څه هو نه وي و طبقات القبره غيلي کې دي وي موجوده په طبقات القبره هوایو به غاغم ده وي په طبقات القبره حوالہ کړی قران او حديث باندې حوالہ شته حیدرآباد کې به یو کستهګو له صحابه کړي دانو چې دا ګوډه زمنګل د مسلمانانو اواغا صاحب بدنامی گی چاگا خاص صاحبی ری ابو بکر گند صاحبی زکا پیغمبر پاک وی وسیجی قومون زرده چرابش ارسوک چی کزما پلار ولی نده کزما ملگر ولی نده کزما بچه عرور ولی نده نو خلاپنی یا او چاگا صاحب بدبانی پیغمبر پاک وی قومون با هم ز سابو نهروو زمامت ک داسې خلک پ را شي ع هم چې د ساح عبو نه برران زما د بیایانو عبو نه برران د ساح بیا بو نه برران م دا نقصو نهې کو ی انسان د نقصان نه پخدان ہوئی گره اوئی غلبی راپاسی روی کجی کسی دی دو سوری دی یا لیکن تا کسو سوری دی صاحبی دا سرے صاحبی دا سرے تازان تک تیری دی اگر صاحبوں ببارک اللہ مستقل فیصلی دی ایمان کری چمام دنیا نا علبو تیری صاحبا چاگر میپاک کری دو گنارہ او پیغمبر پاو فتوی داغی پر بالکی چې زما زمان معاوینین دی زمان معاوینین دی نو پیغمبر پاو کوئی چه کلند صاحبو سوک بد بیا نئی نو فلا تو واکلو اوم ولا تو شاریبو اوم داغی صدب خوراک نکوئی داغی صدب اسکاک نکوئی اغا چه پا کم کندولو پیالا بانی گلاس بانی خلکیری پاغ گلاسو کندول کې خلمک دا چپکم اپ پینڈا ناستی پاگا پینڈا مکینا پیغمبر اپاکوئی او دے پایو پلیر فارم او سرا ناستی وی خیر دے ملو اوٹو نا دی چیوزی آسل کو بیا ور سره گور دے موی ملو خیر دے وټو ناور کا داش خلقو سبا سرے پا پلیر فارم کې علا لی منگ بسبا در فر آسا آبا بیو زمن گریوان کې بلا سا چیچ او بے خوندو پا منگ آگئی منګې بدنام کړو او آغی تا داغه تایید کړو یو سره وای زما ګروان سبا صحابي الله سچې کبا داغه صفاي بیان نکړه توغه د ناغه صفاي کې حضور صفه مو صفاي پیغمبر با کوئی خوراک به اوس نه کې یې په یو پیندو اوس نه نسته ولا تشاربوهم سکابو اوس نکاونو موصدا نکې دا غي خذب بني کا ماله تاسو پلی جنکه غلې پني کا مور کوي چې کوم خلکو کې صحابو بدوي یا ساتي د نکاح پروګرام درشته بند پیغمبر یې پا کوی ولا تسلو علی ولا تسلمو ما جنازه پې مکووي منذ سدا مکووي په دا ته د پیغمبر پا فرمان دی وګوره چا صحاب دی مقام لري پیغمبر پاک وي عليكم بسنتي وسنته الخلفاء الراشدين المادين پتا سو باندې زما سنت لازم دي او زما سنت او دستور د صحابه او صحابه چه صلور خليفه دي خليفه غاندي دغی طریقه پتا سو باندې لازم دي د طریقه به تسو باندې تصاحبي بدنامه هغه عیب جنکه اغدا کریا دا کرین نو ته په داغه طریقه سوق تیاری غهته وای مره پړیدا فایوزل بیان وکړه اساوه په بارکه دې مخکنه خبره ها پلیسک یو بېمانه ناستو هغه پاسه وې مره مازه نه پاس وې ها ځتی عمر خو بدد کړو دویچ صاحب دا سره ملا خو بدد یانو چاوری فلانی کتاب لیکلی کړی دې کله چا دا کیدا چې صاحبي غلط کار کړل یا ساده غیمان کې نقصان دي وګوره کتابونو لیکلي الکفا علم زواج خطيب بغدادي صفه 49 صفه کې لیکي ازاره تمور رجل ينتقص آدم من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم انه زنديق کذا تاسو اووی چې یو سالې په یو صاحب ذ صاحب باندې الزام لګئی دا غېبونه مخلوق تخکاری کوي لاغه نقصان بیانې په شاته دا سالې زین دي قره ال کفایا فی علم الرواہ د خطیب بغدادي 49 صفه کې لیکي اجازه تم الرجال یم تکسو ادم انسحاب محمدن او دا نقل ابو زرعه کړې ابو زراء سره او چاغه تدریج لکه احادیث یادو اما مولوی علما نو د دنیا حضرت لکه احادیث غت یادو صاحب دیروی مخلوق دیو جنا متوبات مجدد الفسانی شیخ سرهندی رحم الله د هندستان هغه د عالم تج جهانگیر بادشاهي په بلال اولو له وا په هین کې او د کتابو ګرا مبتوبات مجدد الفسانی دو جلدہ کرے پاری دفتر اول صفحہ اسی یو سنوو یا کیلی گیا توان کردن در اصحاف الحقیقت توان در پیغمبر است پساہبوں توان دا پا حقیقت کی پا پیغمبر بانی توان دے کم خلق چپساہبیوں پا صحابوں توان لگئے دا حقیقت کی په پیغمبر بانی توان دے چار سو چودہ دو سو اکاون سفر کی اگلی کی اصحاب پیغمبر علیہ السلام ہم بزرگند صحابہ طول پاکھا لگدے و ہمرا ببزرگیات باید کرد طول صحابہ پا پاکھا ہی بانی بیان ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلو آیا چتے اسطاب پلے ابو بطر قدر ختم شو اسطاب پلے پیغمبر قدر ختم شو دارنگی بیاغزی گرکیم اگر شان مدعون باشند که صحابه متعون شي طان در قران و شريعت لازم ميازه له په قران طان ولګيږي په شېهد باندې طان ولګيږي زګه ا د ایمان طریقي او هم ته صحابه رسولي دي پیغمبرانو رسولو اگر عثمان متعون بشه قران مدعون بشه که حزته عثمان باندې طان ولګي دا په قران باندې توللي اگر حضرت عثمان قرآن جمع کرے جامع القرآن قرآن جمع کروں گے حضرت عثمانو داریں گے ہاں اغذر کر کے انکار انشرفی بازی صحابہ انکاراں کل دبازی صحابود عزت نے انکار کول دا توڑو صحابود عزت نے انکار دے مجدد دل اغلی اگلی کلی دی یو سل یو کم سلو اختمع صفاق اغاوی بهترین قروم کرنی صاحب از تا بہتر پیلی پیلی دا صاحب او دی پیغمبر باکم خیرکم کرنی بہتر پیلی زمان دا بیانا چا صاحب او دی بیانا چا تابعین دی او رسو بیان دا رو خوادشی نگلہ دارنگی کرکی ما آمنا برسول ما لم یوکر اصحاب او سو پوری چپ صاحب چا ایمان نده رو گلے او داغی ازتی نه کرے ما آمنا برسول اپا پیغمبر در سن ایمان ندے رہو لے کم خلر چا در صحابوں سپکوالے کئے بیزتی کئے در صحابوں تون بیالے در پیغمبر ایمان ندے رہو لے مجھا دل لکھلے ما آمنا برسول ملم یوکر اصحاب او او بیائی لند خبرات در سواد در شمکے کرے مجھا دل مجھا اگر عثمان و صدیق و فاروق مطعون به شنده کا ابو بکر عثمان عمر و فاروق مطعون شو ته باغ یو دا و مسلوب عدالت بو دان او دا غینا انصاف ختم شو چې دا بینصاف او رب القرآن چې اعتماد دا بیا په قرآن شې اعتماد شو چاګه صدر خل افابه نه تلزام لګی او هغه د عدالت نه خدمت له قرآن دې به سه اعتماد پات داسې به قرآن نه د قرآن آیات نوي د قرآن پاتون د هغه ځای ایمان لیږه چې هغه صحابه باندې بد بدل لګي کتاب کې دې کې آیات او قرآن او حدیث دایې مبارک چې کوم فیصله کړا هغه صحیح ده شیا علل بعض خلک راغی او علماء او صحابه بدوي ټیک ده هر څه کوي خود توان صحابو صلف سارین کر رافیزی هستا مکتوبات لیکی لی وی پا صحابو پا نیکانو بندگانو توان لگو دادا رافیزیانو کار دے درگورو اس رافیزی فابو بکر الزام لگو لے رے فازت عثمان الزام لگئی منگل پا کار دا دی چھت صحابو پا صفائی با نکلکیو آوکا منگد صحابو صفائیو نکل آس ساتے آوہ صحابو سباز منگریوان کلاس اچھائی په قیامت کې پمب مقدمه چلی چې تا ځان ته مسلمانان وي او په منګې لږون لهګه او قران بامي حدیث بامي تاسو مس صفای کوي وا تاسو ما سر زمانہ دفاع کوي وا ها نو منګ له کارزادی چې سوقدا څخه کارونه کوي چمنګ داغه خلاف کې داغه زمو پوست خلاف کې کو اپتاید صحابو کې پوست ورکو ځکه نن سبا زمانہ هم د نتلا او کله اوی چې څنګه په دې باندې پښتنو کې غلط کله د صاحبو نو موږ له کارزادي چې موږ داسې مواد را جمکو او د صاحبو په تایب کې د دین او د پیغمبر په تایب کې داغي پښتنو کو او داغي می جوابو نو ګو الله زموږ له توفیق راکو او وروزه